Tiana primera hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana a primera hora. L'informatiu d'aquest divendres centra la seva atenció en la efemèride de la segregació de Tiana i Mongat. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions a títolars.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 la llei de l'any 1877 establia que per sol·licitar la segregació la població mínima del poble segregat havia de ser de 2.000 habitants, condició que no complia mongat. En les eleccions municipals el 14 d'abril del 1931, l'augment de població de mongat i les mallorquines va provocar que la majoria dels regidors eren escollits per part dels veïns del districte de mongat.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 I prova d'això pues, ja, és que l'alcalde, el Casanovas, pues, era, ja, ja era un alcalde de, de mongat montgatí Es dir que eh, també es va passar a una diferència entre el que seria no dretes i esquerres, sinó que veiem a partir del 31 eh, que el, el, el poder a l'equip de govern estava a Montgat i l'oposició eren els de Tiarra.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 Els límits parroquials que es, que es van donar el 1867 són els que després van marcar els límits a la cellegació. Dels 10 quilòmetres quadrats, en total que tenia Tiana i Montgat, eh, Tiana pues, es queda en 8, en de rodons, i Montgat pues, en 2. El, el pastís ens va quedar la tall, el tall més llocs. Eh.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 com una ofranya i fa un acte de, de, de recepció, no?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 en aquesta festa i aniran a carrac del grup Roca Grossa de Montgat. Tot seguit s'oferirà la segona edició del concert jove cara mar de la mà del grup The Club Van. La formació oferirà un repertori a base d'una fusió de fang, hip-hop i blues. Sentim Rosa Fontaner. El que que arriba un moment en què les més grans se'n van de, de la platja i queda el públic jove. Què millor que el fet de, de poder eh, compartir aquesta zona amb un grup Eh, dedicat a, a, la, a la joventut. I per això aquest treball conjunt amb la regidoria de joventut per tal d'establir connexions i a més fer una festa molt més global i a, a amb un públic més diversificat. Els que vulgueu gaudir de la festa cara al mar podreu fer-ho aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a la platja de l'Espigó de Montgat. Els interessats han participat de la botifarrada o sardinada i al cremat que serveix durant les habaneres. Podeu adquirir el tiquet a la mateixa platja a un preu de 3 euros. Les xifres dels últims anys constaten que durant èpoques de vacances baixen les donacions de sang. És per això que aprofitant que la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visitarà aquest diumenge la nostra vila, els professionals de la salut han animat amb especial èmfasi als veïns de Tiana a que s'acostin a fer la seva aportació voluntària. Des del Banc de Sang han confirmat que de moment aquest mes de juliol no s'han complert les expectatives pel que fa al nivell de reserves. Sílvia Delgado és la promotora de la zona del Maresme.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 Tiana Primera Hora.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 de cocteleria para que la gente pues, la conozca, la pruebe, la deguste y conozca un poco más sobre la marca y sobre los distintos eh, gintones que se pueden hacer con tanquera y en este caso. Una cita ineludible per conèixer des dels còctels més senzills com el Cuba Libre fins als més elaborats amb una gran quantitat d'ingredients en diferents proporcions mesclats i agitats. Tiana, primera hora. Notícies.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 I aquest any pues, bueno, li deem a, a seguim el mateix format i donant'IU pues, més importància i eh, pues, pel fet de ser el centenari.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 programes Cracòvia i Polònia de TV3. La gran diada social i esportiva que tindrà lloc aquest dissabte es concep com la gran festa del centenari i sobretot un espai pels records. El món de les arts de Tiana té una salut envejable. D'això no es mostra que el dia del Circ a la Barceloneta, que se celebra aquest divendres aquest barri de la ciutat Comtal, té un mercat caràcter tianenc. Companyies de la nostra vila, com de Mortimers, los Herrerita o Increpación Danza, estan convidats a participar amb els seus espectacles. A les 7 de la tarda començaran les activitats amb los Herrerita, especialistes en acostar el món del circ a tots els públics a través de diversos tallers. Durant dues hores els tianencs faran una demostració de les seves habilitats, tal com ha destacat un dels components de la companyia, en Lluís Montero més conegut com a escate. És un taller on hi hauran, a part dels malabars típics, dins dels malabars hi les boles, els diàvolos, els plats xinesos, les masses, les anelles... Part de tot això també farem cable, eh, perquè els nens i els pares aprenguin a ser fonambulistes per una tarda, i també farem bola d'equilibri i monocicle. El plat de la jornada dedicada al circ a la Barceloneta arribarà a partir de les 9 del vespre amb el Cabaret, un espectacle multidisciplinar sota la direcció artística de The Mortimers. L'acte combinarà el circ, la dansa, la música i les arts visuals. De fet, dins d'aquest paquet de disciplines artístiques també destaca la participació de la tianenca Montse Sánchez amb la seva companyia, Increpació en Dança. Un dels membres de The Mortimers, Llucar Mangol, n'ha donat més detalls. Els Mortimers hem fet una direcció artística de tot el Cabaret per amb el qual serà un cabaret amb el nostre sagell i el nostre ritme i el nostre estil. Sorem un parell clàssic, clàssics, farem el número de les panxes, la percussió corporal, aquest que fem a l'Striptease, aquest que és igual el nostre número més, més internacional i, i que més vegades hem fet, i després el número del Mosquito, amb l'última versió que hem estrenar en el Festival l'1, 2, 3, El Pallasso. A més de totes les propostes tianenques, la jornada també comptarà amb la presència de números internacionals, com el del petit Suís i els seus tres diàvolos voladors, o el del tonguer de Guinea, amb els seus equilibris impossibles. El centre cívic de la Barceloneta és l'organitzador d'aquest espectacle, que intentarà donar cabuda a tot tipus de propostes artístiques. L'emplaçament de l'acte és la plaça del poeta Buscà. Tiana, primera hora. Ràdio Tiana Serveis informatius. L'entrevista.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 És a dir, que s'aconsegueix una major eficiència, no?, en aquest sí. sentit. Sí, sí, perquè realment eh, no és factible, de vegades, amb hospitals petits, eh, muntar un banc de sang dins de tot el que comporta i la infraestructura que comporta un banc de sang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 aviam, la gent és molt més pràctic que nosaltres ens anem a visitar sobretot la gent que viu fora de Barcelona que ens hagin de desplaçar Tiana i Montgat, en aquest cas si la gent vol anar donant banc fixa o beva va a Can Ruti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 D'acord, doncs ens quedem amb la idea que parlàvem al principi, que els nivells de sang, les reserves, vallà estan normalitzades, però hem de tenir en compte que aquests mesos d'estiu són delicats, com bé dèiem, i que per tant ho hem de tenir present. Nosaltres hem volgut parlar amb la delegada de la zona, la Sílvia Delgado. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. Déu-siau, bon dia. Déu, bon dia la entrevista